Жилище облекло красота След лекцията и паневритмията поздравихме учителя. Насядахме на полянката и почна разговор. Една сестра запита какви ще бъдат жилищата, следващата култура на шестата раса и дали тогава ще има такива многоетажни здания с много апартаменти. Не. Тези сгради не са хигиенични, защото човек се откъсва от общение с живата разумна природа. Това са затвори. В бъдещата култура едно семейство ще живее в обширен парк, в средата на който ще има малко здание с няколко стаи и кухня. В съседство ще се намира друг парк, за друго семейство. Пак в средата, с малко жилище и т.н. Всеки ще има своя стая, защото има закон, че свобода и простор са нужни на душата. При много хора в една стая се зараждат някои нежелателни състояния. Всички съвременни хора усещат, че трябва една промяна. В една културна страна хората се събират. После всеки ще си отиде, за да остане вечер сам в своята стая и на сутринта пак ще се съберат. Както днес са устроени нашите градове, това е човешки порядък. Все още не е наложен божественият порядък. Сега хората живеят във високи кооперации и нямат двор. Не могат да работят в градина, понеже нямат така. Само гледат през прозорците като затворници. Нямат и достатъчно слънце. Някои апартаменти са хигиенични, но други съвсем не са. В Америка хората са за най-голямо съжаление. Има вътрешни стаи, дето не прониква никаква слънчева светлина. И там лягат и стават без слънце. Иначе имат хубави села, но градските многоетажни здания едва към обед ще влезе лъч слънце. В сравнение с Ню йорк тук в София, ние сме като в рая. Казах на американците, че домовете им не са хигиенични, понеже нямат комини, докато българинът има голямо огнище, чрез което става промяна на въздуха то служи за естествена вентилация. Къщите нека да имат горе на покрива полегати прозорци. Препоръчвам ви стаи 4 на 4 метра и доста високи. Жилището трябва да бъде сухо, и ако се намира над подземни водни течения, не е здравословно. Хората стават нервни. Материалът, от който са направени сегашните къщи, не е хигиеничен. Трябва да бъде от стъкло. Стъклените къщи са най-хигиенични. Ако искаш повече или по-малко светлина, ти си послужиш с завеси. Понеже светлината пречиства, стъклените къщи са най-здравословни. Къща, която светлината не влиза, не е здравословна. Една сестра попита, какво ще бъде бъдещото облекло? С тези облекла сте много скромни. Опашете се с златен колан. Торете си пръстен с диаманти и една звезда, която да изгрява на челото. Дрехите трябва да бъдат не като сегашните, но широки и тънки. Трябва да има трояка хигиена. Физическа, умствена и духовна. Една сестра каза, Учителю. Вие ли нали бяхте посочили образец за костюми, в които да сме облечени при паневритмия? Те наподобяват ли до известна степен бъдещите облекла? Да, Единствените цветове за облеклото, които съответстват на сегашното развитие на хората, са ясно синият и ясно жълтият. В бъдеще ще си направите седем костюма. Един за месечината, за понеделник, един за Марс, за вторник, един за Меркурий, за сряда, после за Юпитер, за четвъртък. За Венера за петък, за Сатурн за събота и за Слънцето за неделя. Колкото пъти боледуваш, толкова пъти се приобличи с нови дрехи. Ако си боледувал дълго време, каквито дрехи имаш, изгори ги, не ги носи. Купи нови и даром не ги давай никому. Някой умрял да не дават дрехите му никому. Не трябва да се носят дрехите на умрял човек. Всички хора страдат, че носят все стари дрехи, стари обичаи и стари вярвания. После, човек трябва да работи върху лицето си, за да го измени съществено, то да стане все по-правилно, по-благородно и по-красиво. Най-красивите хора се намират в Кавказските планини. Там има външна красота. Красивите хора с широко сърце. От тях няма завист. Раждат се сутрин при най-хубава обстановка. А не когато е бурно. За да се родят в една епоха красиви хора, обществото трябва да живее идейен живот. Сегашните хора са деформирани. У хората трябва да има идейност и трябва да придобият красота. Красотата е една заложба, която човек трябва да си възвърне. Три неща са, които могат да служат като стимул, чрез които се добива красота. Първо, любов към всички. Тя оформя устата. Второ, любов към знание и мъдрост. Те оформят носа. И трето, любов към истината. Тя оформя челото и очите. Любовта, мъдростта и истината създават красотата. Украсиви очите са най-изразителни. Когато ги наблюдаваш, ще видиш известна мекота в тях. Клепачите играят голяма роля при изразителността на окото. Всеки трябва да има идея да бъде красив и ако е красив, да не губи своята красота. С други думи, Човек трябва да има красив ум, красиво сърце, красива душа. Тогава той ще бъде красив. Новото учение се занимава с този въпрос. И първо трябва да стане създаване на външните форми. Трябва да се преустрои съвършенно челото, очите, брадата, устата, носа новия човек няма да има нито помен от сегашния организъм. Това е практичната страна, защото всяка една философия трябва да има и една практична страна. Има един красив, разумен свят, към който се приближаваме. Красотата не е нещо физическо. Тя спада към духовния свят. И когато се съберат хората да не изнасят дефектите си един на друг, защото с това стават грозни. Забравете за това. Рисувайте красиви форми, цветя, камъни и хоризонти. Красотата е вече колективна, и не е усилие само на една личност, но на цялото общество, на целия народ. Колективното усилие дава красота, като че ли това е едно здание, което се граждат. Една раса ще създаде един красив тип човек не трябва да се занимарява. Трябва да държи лицето и очите си в изправност. Тялото изобщо е едно наследство, което човек трябва да запази. Човек трябва да работи и в трите свята, физически, духовен и божествен, за да има резултат. В божествения свят всичко е величествено. Той е толкова красив и величествен. В ангелския свят има красота, а в човешкия – възможност за реализиране. Човек трябва да гледа и да мисли красиво и да си създава в ума красиви образи. Ако един художник може да изкара на платното каквото иска, защо един човек да не може да изкара каквото лице иска? Ако човек настоява, може. Правил съм опити. Една близка нямаше вежди и съжаляваше. Защо да не ги възстанови? Дадохи упражнение и след един-два месеца веждите израснаха. Човек може да възстанови и косите си. После и кривината на краката си може да поправи. На всичко това човек всякога трябва да обръща внимание. Сега най-красиви черти има бялата раса. Другите раси не са били така красиви, но са били мощни и силни. В бъдещия човек ще има голяма красота. Влизането в положението на другите хора дава жизненост на красотата на бъдещия човек. Красота трябва да има не само в лицето и в облеклото, но и в движението, в походката. Човек, който върви, ръководен от волята си, има особено ходене. Също така ходенето му е особено, ако е ръководен от ума, или от сърцето си. Човек трябва да стъпва правилно. И ако употреби волята си, той ще може да изправи кривината на краката си. Това е една придобивка. Гледам, че някой човек е тръгнал от дома си като хала. Той нищо няма да свърши но който тръгне полека и постепенно силва хода си, ще свърши много нещо. Някои хора стъпват на цяло стъпало, а някои на пети. Изисква се да стъпваш от начало на пръсти, постепенно да дойдеш до ходилото и най-после петата да допре земята. Човек трябва да има хармонично движение. Направи такова движение, чрез което всичко в организма да се размърда. Да не остане нещо, което да не е раздвижено. Мисли и за мимиката. Някой, когато погледне някого, прави крива гримаса с устата си. Че това е престъпление. Всеки поглед и жест имат своята хармония.